Ako mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Koji ljubi Oca ili Mater većma nego mene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 tada odgovori Petar i reče mu eto mi smo ostavili sve i za tobom pošli šta će dakle nama biti a Isus im reče zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu kada sedne sin čovečji na prestol slave svoje sesti sami nad 12 prestola i suđiti nad 12 plemena Izraeljevih i svaki ko je ostavio kuću ili braću ili sestre ili oca ili mater ili ženu ili decu ili zemlju i mena moga radi primi će 100 I nasledit će život večni, ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji. Naš, presveta Trojica imajući od večnosti zajednicu ljubavi u Ocu i Sinu i Svetome Duhu i želeći da tu ljubav to izobilje ljubavi koje se prelivalo od pre večnosti pre vremena da izlije on stvara nebeski svet, anđelski. Devet činova anđelskih kojih je svaki u svom poredku najbliži njemu, do kraja, do devetog čina anđelskog koji su poslednji I prvi čin anđelski osjenjivao se svetlošću direktno od trojičnog božanstva, od njej ljubavlju zapajan. I svaki naredni čin je tu svetlost prenosio do poslednjeg čina. Ali želeći da to izobilje ljubavi još šire izlije, Bog stvara i vidljivi materijalni svet, Stvara zemlju i sve što na njoj raste. I onda kao krunu sveg stvaranja stvara čoveka. Čoveka koji je veza između zemlje i neba. Čoveka sa telom od zemlje i duhom, dahom božanstva, udahnutim u njega. I daje mu savo ovaj vidljivi svet. A nakon stvaranja nasađuje posebno raj i postavlja čoveka u njega. Daje mu ženu kao pomoćnicu, kao satrudnicu, da to izobilje ljubavi Duhom Svetim izlije i na njih. Da oni životom u trojedinom Bogu dostignu i savršenstvo i večnost zajedno sa anđelima no dajemo kao što je i anđelima dao slobodnu volju a upravo deo anđela je svojom slobodnom voljom pokrenut gordošću, otpao od Boga, objavio rat i bio zbačen sa neba. I zavisti predvodnik tih palih anđela, Lucifer, Satana, njegovo ranje ime beše Satanailo, kao što i svi arhanđeli Završavaju na ilo, pa imamo Mihailo, Gavrilo, Rafailo, Jegudilo, tako dalje. On je izgubio taj svoj čin koji je bio pozvan, spao na zemlju ostajući satana. Iz zavisti prema stvorenju Božjem, on ulazi u raj kroz zmiju, Navodi prvorodnog čoveka Adama na gregu. I čovek svojom slobodnom voljom priklanja se satani, prizvan nadom na prevremeno oboženje, mogli bismo reći samo oboženje, oboženje bez Boga. I od tada... Ostaje obnažen od blagodati duha svetoga, prepušten samome sebi. Ali Bog koji želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, nije ostavio čoveka doveka u rukama satane. Već na razne načine pokušavao da ga prizove, da ga vrati, da ga u taj blaženi život kome je i bio stvoren i za koji je i naznačen. Pa je slavo proroke, pravednike, slavo je i kazne, potop, požare, sodom i gomor. Ali sve to nije bilo dovoljno, jer čovekova priroda se iskvarila. Dakle, sama esencija je bila iskvarena Sam koren nagrižen iz tog korena nije mogao iznedriti se plod dostojam božanstva. Zato na savetu prevečnom presvete trojice, presvete trojice koja ima jednu volju, jednu silu i jednom ljubavlju prema ljudskom rodu pokretana, Šalje drugolice sina Božjeg, sina očevog, jedinorodnog, rođenog pre svih vekova od oca. Šalje na zemlju da postane upravo jedan od nas. On, kroz koga je otac, duhom svetim, stvorio i sav svet i čoveka, on sam postaje stvorenje, postaje čovek. I prima sve naše nemoći i slabosti, sve osim greha. I na kraju svog mnogotrudnog života prima i stradanje i krst. Najviše što je Bog mogao učiniti za čoveka da upravo postrada. I to ne za pravednog čoveka, no za grešnike. I stradanjem on pobeđuje smrt, isceljuje ljudsku prirodu, vaskrsava, izvodi sve pravednike od veka koji su nemajući mogućnost pasenja nakon smrti završavali u mesku tame, u adu, svezani uzročnikom smrti đavolom pravo sada, Djavo biva svezan, jer misljuši da će i Hrista dobiti kao jednog od ljudi, videvši ga da silazi si u ad, a nemogući da izdrži silu božanstva, ad se ruši, satana upravo biva svezan i Adam i svi od Adama, koji poverovaše u Hrista, Bogo čoveka, nađuše se u Carstvu nebeskom. A najprije od svih, jedan razbojnik, jedan koji je otpuno radio nasuprot volji Božjoj, u trenutku biva preobražen, poverovavši u svog Boga i Spasitelja i biva prvi uveden u raj, postavljajući nama nadu da do zadnjeg trenutka svog života imamo šanse, jer imamo Ogromnu ljubav Božju sa druge strane I imamo upravo Boga, a ne bilo koga drugog koji nas spasava I upravo gospod se vaznosi na nebo I naše telo smešta sa desne strane trojedinog božanstva Na presto presvete trojice I čini ljudsku prirodu uzvišenijom i od anđoske I šalje duha svoga svetoga. I upravo to posljednje što je uradio poslao duha svetoga koji deluje, koji osniva crkvu, a crkva jeste zajednica Boga sa ljudima, zajednica kroz duha svetoga, čini nas pričasnicima svoga božanstva. I upravo Ime čini ljudski rod svetiteljima Božjim. Kao što i apostol Pavle kaže, vi ste carstvo, carsko sveštenstvo, rod izabrani. A upravo na današnji dan slavimo sabor svih svetih. Sabor oni koji su Bogu ugodili u ovome životu i postali zajedničari duha svetoga duha utešitelja, duha istine i nakon smrti pošto imaku i u ovom životu najtešnju zajednicu sa Bogom kroz duha svetoga i beku proslavljeni i na nebesima i na zemlji. Upravo ovaj praznik beše ustanovljen za vreme cara Lava Mudrog kada je njegova supruga carica Teofanija koja bi vrlinskog života, koja takođe posta pričasnica svetog duha i proslavljena na nebesima još za života, ali na zemlji još nebeše prepoznata zvanično kao sveta, a htede joj, zar lav, sagraditi crkvu u njenu čast na njenom grobu. Međutim, Patriarh to nije blagoslovio, budući da ne beše kanonizovana, a on, pokoravajući se blagoslovu, jako beše car, imađaše smirenje, on ipak sagradi crkvu, ali je posveti saboru sviju svetih, misleći da ako se njegova supruga, carica Teofanija, posvetila, dakle praznovaći i nju zajedno sa svima svetima, Da, posvetila se carica Teofanije i kasnije je bila pribrojana broju svetih i njeno praznovanje je 16. decembra, a praznik sviju svetih je upravo na današnji dan prve nedelje posle duhovdana. I zaista je pravedno da bude prve nedelje posle duhovdana, jer imamo upravo ducha svetoga koji nas ljude čini pričasnicima pričastnicima svojim koji našu prirodu isceljuje u svetom krštenju koji darovima svojim darovima Duhа Svetoga daje nam sile da tu blagodat i očuvamo ne samo da je očuvamo nego da je umnožimo i da uzrastemo u meru rasta po noći Hristove da i sami postanemo bogovi po blagodati a kako to postati evo dato nam je i u današnjem evanđelju zahtevi reklo bi se nemali i ne lako ispunjivi i zaista čovjeku nemoguće ali Bogu koji nam je poslao Duh Svetoga sve je moguće i najpre reče da je potrebno da priznamo znamo pred ljudima da bi on nas priznao pred ocem svojim na nebesima. A kaže ako ga se odreknemo pred ljudima, onda će se i on odreći nas pred ocem svojim koji je na nebesima. I onda nam postaje jasno zašto van crkve nema spasenja. Jer ko van crkve Božje priznaje Hrista za Boga. Malo je ostrovo ljudi kojima je dato da u njega veruju, još manje oni kojima je dato da za njega stradaju. Ali ne zaustavlja se Gospod samo pri tome, već dalje. Pa kaže, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili čer većma nego mene, nije mene dostojan. Zaista. I ko ima pravo da traži da volimo njega više nego oca i majku, više nego decu svoju, ko osim jedinoga Boga, zaista ne zabranjuje On da volimo svoje najmilije već ako se postavi pitanje ili Bog ili oni, da izaberemo Boga i da krenemo putem koji nam je On zacrtao. A zaista mi često pravimo kompromise, a onda radi ljubavi te telesne, rodbinske, prijateljske, Ostavljamo ljubav Božju, sleći da će Bog to oprostiti, a i hoće Bog oprašta i čeka, čeka da se uzmemo u pamet i da vidimo zašto smo stvoreni i gde nam je potrebno da idemo. Još dalje ide Gospod i kaže, koji ne uzme hrst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan, pozivajući nas na trpljenje, na sve ono što ovaj život na nas nanese. A u ovom životu nam i nije obećao Gospod odmor i pokoj, već je to krst. Krst koji jedini može da rodi radost, a radost se može roditi jedino useljavanjem blagodati svetoga duha u dušu čovečiju. Već smo više puta govorili i to stalno ponavljamo, da ovaj svet upravo stalno obećava neku sreću, neku radost. Bećava radost, ali... Nigde ne pominje duha svetoga, nigde ne pominje svetost, nigde ne pominje večnost, a zaista upravo je svetost ono što nama treba. Pojavio se zadnjih stotinu godina okret ateizma, nešto kroz svo čovečanstvo nečuveno. I koristeći moderna dostignuća nauke, oni pokušavaju da odreknu postojanje Boga. Koristeći nauku, ono što nam je Bog dao, da svoj život učinimo lakšim, da ga učinimo prijatnijim, te da bismo još više zavoleli Boga, zbog toga oni koriste... Upravo da odreknu onoga koji je tada ostignuća i dao u um čovečiji. Ali njihova glavna premisa je pogrešna. Upravo ona glasi nema Boga i od toga počinju sve svoje dalje dokaze. A mi kao protivstav upravo prinosimo svetost. Hiljade i hiljade svedoka Vaskrsluga Gospoda proslavljenih na zemlji snažno demantuju sve njihove tvrdnje, sve njihove laži. Jer sin čoveči koji sede na presto Boži proslavi mnoge svoje sledbenike, a evo i juče vide smo vađenje i otkrivanje moštiju jednog takođe velikog bogonosca koga također danas praznujemo sa svima svetima prepodobnog oca našeg Ave Justina veliki sasud Božje blagodati veliki borac protiv duha ovoga sveta dat našem malom grešnom narodu da nas kroz svoje spise kroz svoje propovedi, kroz svoje članke, stalno otrežnjuje i da nas podsjeća, podsjećena bogo čoveka, ovapločenog Boga, koji je jedino novo pod i koji jedini ima tu silu, snagu da i nas učini radionicom božanstva, a ne radionicom smrti, Šta da se pretvaramo ukoliko odreknemo Boga i Božju blagodat? A zaista iskušenja bivaju velika i čovek često dolazi na granicu očajanja. A to se ne dešava samo nama koji stalno grešimo i stalno tu blagodat Božju koja čeka da se otvorimo i da je primimo, koje stalno zatvaramo put i odrečemo je već i velikim svetiteljima. Pa je zapisano i za svetog Mojsija Murina, koji beše najpre veliki grešnik, ali je posle postao veliki podvižnik i sasu duha svetoga, pa imaše veliku borbu sa demonom bluda, toliku da je pomišljio da ode iz manastira. Jer ne beše u mogućnosti da joj se lako suprotstavi. I kad je već pošao, javi mu se Anđeo Boži i reče mu, zaista pogledaj na zapad i otvorimuše mu se duhovne oči, a zaista bi i mi svi to videli kada bi nam se otvorile duhovne oči i vide na zapadu legion groznih demona kako škrguću zubima Čekaju na znak da krenu na njega, da ga rasvrgnu. A onda mu pokaza anđeo na istok i vide još mnogo veću vojsku svetlih anđela koji beku spremni da krenu u borbu i da pobede sve te demone samo čekajući na znak. I reče mu anđeo, eto video si. I nemoj misliti da se ostavljam. Jedino, prikloni se Bogu, postani sasud smirenja i Bog će se boriti za tebe. Tako i mi, braćo i sestre, da postanemo sasudi smirenja, pravo. I da ne budemo mlaki, jer Gospod ništa od, od ničega se tako ne odvraća kao od mlakosti našega duha. Jer i u je, kroz svetog Jovana Bogoslova, zapisano da je Bog rekao Ej, da si student ili vruć, ali pošto si mlad izbljuvaću te. Zaista i mnogi koji sada odriču Boga, koji su sasvim hladni za Božju blagodat, ukoliko samo nema gordosti u njima, jer mnogi odriču Boga jer su upravo ulovljeni u mreže Onih koji su te mreže ispleli, jer mnogo je zamki jako je teško odukretim se. I mnogi od njih pri samo malom susretu sa blagodaću Božjom, sa susretom sa živim Bogom koji je postao čovek, u trenutku mogu promeniti svoju dušu, preobraziti se i postati pričasnici Božje blagodati postati sveti. A mi, ukoliko smo mlaki, mi sve smo, zatvaramo put Božji blagodati, ne dajući joj da uđe, ne dajući ljubavi Božjoj da nas obuzme. I onda tako provodimo naš život. A nakon smrti, može nam se desiti da čujemo strašne reči Božje, ne poznajem vas, idite, u oganj večni koji je pripremljen djavolu i anđelima njegovim. Zato i gospodu u ovoj posljednjoj rečenici kaže ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi. A i naš sveti vladika Nikolaj pokrenut dukom svetim rekao je da će se nakon smrti začuditi trima stvarima. Prvo, to će u carstvu nebeskom videti mnogi od onih za koje mislilo da neće biti tamo drugo što neće videti mnoge za koje mislju da će se sigurno naći u carstvu nebeskom. I treće čemu će se najviše začuditi je ako bude sebe upravo video u carstvu nebeskom. Tako braćo i sestre i mi da mislimo i nikada sebe da ne smatramo dostojni ove velike blagodati koja nam je u crkvi dana. Stalno korevajmo sebe i prizivajmo Boga u pomoć da prosvetli tamu naše guma, da zagreje naše mlako srce i da nam da snage da u smirenju ponesemo svoj krst i izdržimo, te da nakon smrti i sami se Začudimo tim rečima Božim, dobroslugo dobri i verni u malome si mi bio veran, nad nogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Neka bi gospod dao to svima nama, da zajedno budemo sa trojedinim božanstvom, ocem, sinom i duhom svetim u vekove vekova.